Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 11. juli je u znaku Srebrenice marš smrti, ili kako ga neki zovu marš mira, je uh, protekao, prošao. Uh, džanaza u Srebrenici također je prošla. Petak je danas i nalazimo se ispred Džamije, kralj Fad I danas ćemo također imati priliku poslušati hudbu od nezime Efendije Halilovića Mudarisa na temu uh, džanaza u Srebrenici i sve što je vezano za Srebrenicu.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 Ashadu an la ilaha illallah Ashadu A an muhammad al-resulullah. A shahadu an muhammad al الحمد لله الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد وتبعد الظالمين باللعنة وأليم العقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله حذر من الظلم واخبر ان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وحكم بشريعته لا يوم الحشر والحساب ايها الاخوه والاخوات اليوم في الثالث والعشرين من شهر شعبان سنه 1433 الموافق الثالث عشر من شهر يوليو سنة ألفين والثاني عشر ميلادي الخُطبةُ بعمل الله تعالى بعنوان اللعنةُ على قتلةِ شعبي. وذلك الخُطبة إثرَ طريق الموتِ من نزوس إلى بوتوشارِ والمُشاركةِ في دفن والجنازةِ على خمسمائة وعشرين شهيد سربرنيتسة وانهار الدموع الأمهات والآباء الشهداء الأبرياء ودموعهم لا تنقطعوا منذ سبعة عشر سنة ففي بداية هذه الخطبة أذكركم ونفسي بالآية الكريمة الثاني والثلاثين من سورة المائدة سيد بالله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ويقول الله وجل في الآية الثالثة تسعين من سورة النساء سيد بالله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبغض الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما سربرنيصا يا اخوات الإسلام كانت تستنجد في يوليو سنه 1995 لكنه لم تلبي ولا واحده من المنظمات الدوليه والمعنيه وبالذات المنظمه الأمم المُتَّحدة، فالصرب المجرمون قاموا بإجرامٍ لم يذكره التاريخُ بالحديث إذ قُتِلَه أمام أعين العالم في سبعة أيام ثمانية آلاف ثلاثمائة منهم أربعمائة طفل وما زلنا نبحث على جُثَثِهم وعلينا ببذل اقصى الجهود في سبيل الحفاظ على البوسنه والهرسك من خلال التسجيل والتصفيته للبلديات وليدنا فيها وتريدنا منها ومن خلال اعاده البناء الوحدات السكنيه المدمره ومن خلال الدعاء وهو سلاحنا القوي ودعوه شعبنا المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حاجذ فعننت على المجرمين نقول اللهم خذهم أخذ عزيز مقطد ونقول اللهم من منهم ف يكون عبرة لمن ييعتبر ك... ندع كما قال ييدع نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ونحن نقول ر لا تذر على الأرض من الصرب المجرمين ديارة. أخي وأختي لا تنسوا ولا تعفوا سربرا ننسى لأن, لأن النسيان هو عدونا الأعمى الكبير وإجرامٌ ضد النفس فلنكن في اليقظة التامة وتأهبٍ تامٍ لأن المجرمين ما زالوا يخططون تمزيق البصنة وإبادة البشناق ولا يستطيرون في ذلك فاكتفي بهذا القدر وفصل الخطبة إن شاء الله باللغة البصنية Praći sestru Islamu danas 23. ša'abana 1433. godine po hijđri, 13. jula 2012. godine, hutbu sam naslovio sa neka su prokleti proklijete ubice naroda mog. Pominutva tema je pod dojmom marša mira ili bolje reći, reći marša smrti i dženaze 2520 srebreničkih šehida koja je prije dva dana klanjana u potočarima. Ova hudba je pod dojmom hiljada majki, očeva, supruga, djece, braće i sestara koji su toga dana u potočarima rijekama suza zalili usahlu bosansku zemlju i pod dojmom hiljada uplakanih bošnjaka i njihovih prijatelja koji su se pogledima toga danas sporazumjevali u nemogućnosti da se štir, bilo šta kaže pored petstotina dvadeset poredanih zelenih tabuta u kojima su tijela ili dijelovi tijela nevino ubijenije bošnjaka, srebranice i okolnih mjesta. Posjećam sebe i vas na početku ove hutbe na 32. ajed sure elma ide Gdalo Lušanu Karistit Bilah, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمُسرفون Bog toga smo mi propisali sinovima Israilovima ako neko ubije nekoga ko nije ubio drugog čovjeka ili onoga ko ne čini nerijed na zemlji, kao da je sve ljude pa ubijao, a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, isto kao da je sačuvao svim ljudima njihove živote. Naši su im poslanici jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Evo u 93. ajetu Sure An-Nisa, stoji sredbilla, Vaman yaktul mu'minem muta'amidem fe džazauhu džahennemu kvalidem fiha da gadib Allahu aleyhi ve la'anahu ve'addelehu azaban avima. Onome ko namjerno ubije vjernika, kazna će biti džahennem u kojem će vječno ostati. Allah će na njega svoj gnjev spustiti i proklejeće i patnjuće veliku pripremiti. Nakon što je Kabil ubio svoga brata Habila i nije znao šta će uraditi sa njegovim mrtvim tijelom, Allah wa je poslao gavrana da mu pokaže da ga u zemlju treba zakopati, a potom je Al Lelšanuhu propisao Benu israeličanima ono što, o čemu govori citirani ajta. U Srebranici gdje su u nemogućim uslovima pune tri godine živjali ili bolje reći umirali moji dobri bošnjaci, Srebranice, Zvornika, Bratunca, Vlasanice, Han Pjeska, Rogatice i Višegrada, jula 1995. godine su srpski zločinci žedni bošnjačke krvi ubijali goloruke bošnjake, uglavnom muškarce i djecu i to su smatrali svojim velikim herojstvom. Na tom putu im nije stao niko od svjetskih moćnika koji su se obavezali da štite takozvanu zaštićenu zonu Srebrenica koju su prijedhodno oni razoružali. I kada su srebrenički heroji u noći 10. na 11. juli 1995. godine pripremili kontraofanzivu komandant holandskog bataljona Ton Keremans ih je od toga u pola noći odvratio, jer su navodno tu noć srpski položaj trebali da budu potpuno uništeni avijacijom NATO, a umjesto najavljenih avioudara uslijedila je još žešća četnička ofanziva i Srebrenica je, nažalost, 11. jula de definitivno pala. U Srebrenici je, prema citiranom 32. ajetu Sure elma ide jula 1995. godine, Ubijeno cijelo čovječanstvo i to ne jedan put, već 8.372 puta. Tih dana su sve međunarodne institucije pale na ispitu. Tih dana se desio najstravičniji zločin na tlu Evrope na kraju 20. stoljeća i to na oči cijeloga svijeta zločin koji je sniman kamerama i koji je sniman satelitima. Civilizirani svijet pao je na ispitu ti dana S, smo ubijani i ponižavani i doklani, jer je naše klanje u Srebrenici započeto znatno ranije, odnosno započeto aprila 1992. godine, a ono je nakon toga muhurisano, odnosno ovjereno rezolucijom UN-a broj 819 od 16. aprila 1993. godine, i onda je nakon toga provedeno u praksu jula 1995. godine. Kako je prema srebraničkim žrtvama tih julskih dana bio bezdušan cijeli dunjaluk i kako nas ti isti žele poniziti, a moj tvrdoglavi Bošnjak nikako da dođe pameti, baš kao ni onaj redar Bošnjak na ulazu u memorialni centar 10. jula ove godine nakon proučanih tekbira, povorke, marša mira, koji povika i sve glasa, molim vas bez tekbira, jer ovdje ima i drugih nacionalnosti. Kao što se također neće da udostoje ni one naše djevojke, bošnjakinje, koje, nažalost, na dženazu dolaze polugole, dolaze zagrljene ili dolaze sa svojim mladičima dolaze držeći se za ruke u memorijalni centar i stoje takve pored 520 shahida. Neće da se ne upamete ni trgovci kojima je toga dana najvažniji profit. I neće moj bosniak da svati da je međunarodna zajednica Hapšenjem zločinca Mladića učinila veliku uslugu kako zločincu Mladiću, tako i Srbiji, jer ga je polmrtvog dovela u Hag i umjesto da se tajno liječi u Srbiji i da se krije, sada ima daleko bolji medicinski tretman u Hagu, isto kao i zločinac Karadžić koji umjesto da se skriva po Beogradu i Zemunu i Srbiji i bavi prevarama da bi preživio on sada uživa u hagu i smijava žrtve, ali i smijava i bjelosvjetsku javnost. Dženaza u potočarima, pored toga što je prevashodno vjerski čin, ima svoje druge poruke kojih mi, bošnjaci, treba da budemo svjesni. Ona je lekcija svakom od nas da, se, da smo okruženi kabilima, da smo okruženi katilima, odnosno ubicama, da smo okruženi zločincima i zulumčarima, odnosno nasilnicima, koji su u isto vrijeme bezdušni. Ona nas uči da se ubice naroda moga, nažalost da su ubice moga, naroda moga, zaboravili lekciju koju je naučio Kabil od Gavrana da je tijelo ubijenog habila prevedi Bošnjaka, potrebno sahraniti, odnosno ukopati u zemlju a ne zapaliti ili samljati ili baciti u Drinu, zakopati a nakon toga bagerima premjestati nekoliko puta, tako da se u više grobnica nalaze dijelovi tijela naše braće. Ona nas uči da moramo biti dostojanstveni, moralni, uvezani u džemat, vjerski, nacionalno i politički zreli. Ona nas uči da pamtimo i da to pamćenje prenosimo na naše potomke. Ona nas uči da u memorialni centar potočari ulazimo pogijetih glava desnom nogom sa bismilom i selamom šehidima, stanovnicima tog najvećeg živog kompleksa u Podrinju, onima za koje Kur'an kaže da su živi i mi svjedočimo da su oni živi, a da su njihove ubice, da su katili, bez obzira što se nalaze fizički i misli, da su živi još u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Evropi, Americi i Australiji i komotno se tamo šetaju, da su oni u stvari pravi mrtvaci, jer za njih Kur'an kaže u laike hum Sharrul barije oni su u istinu najgora stvorenja. Ona nas uči da u centar eh, mogu ući samo čestiti žene, one koje pokrivaju svoja tijela kako je to Kur'an odredio, a ne onako kako to misle Bošnjakinje da je moderno. Ona nas uči da u potočare, u centar, memorialni centar u potočarima, ulaze čestiti vjernici koji pokrivaju svoj avret i koji ulaze u potočare, potočare trijezni. Ona nas uči da u centar mogu ući i drugi ljudi i žene i muškarci, dobronamjerni nemuslimani koji na taj način žele da odaju počas šehidima i da u isto vrijeme iskažu poštovanje prema njihovim, njihovim porodicama, ona nas uči da u centru valja pustiti suzu, pa i zajecati uči nas da treba prići nezagrnutom kaburu pored kojeg čuče izmršali, iznurani i rasplakani roditelji šehida, sa nakrivljenim beretkama i mirišljivim šamijama i pomoći im da zagrnu kosti svoje djece kako bi nakon toga zalili suzama. I uči nas da u centar dolazimo svake godine, odnosno da svaki put kad izađemo iz centra donesemo odluku da se u centar ponovo vratimo. Vreću i sestre za su i našu lijepu istočnu Bosnu. Se može i treba boriti politički kroz prijavu boravka i kroz glasanje. Treba se boriti i kroz obnovu naših kuća i kroz obnovu naših imanja, ali je borba, odnosno jedan od vidova borbe i dova. Dova, suza i uzda I zato učimo dove da Alelošanu zločincima zametne svaki trag. Da je Alelošanu kazni kaznom koju su zaslužili a kazna nakon Srebrenice je zločinjicima da oni ne postoje na ovoj zemlji. Molimo gospodara da zločinjicima, odnosno njihovim potomcima, zatre svaki trag, odnosno da ostanu bez spomena isto kao što su oni ubili sve muške potomke naroda mog. Dobimo protiv njih i protiv onoga koji je u Srebrenici odnosno u potočarima 11. jula 1995. godine, istrgnuo iz ruku majke dojenče koje je plakalo, ocijekao glavu i bacio trup na jednu stranu, a glavu na drugu stranu i kazao neće ti više plakati. U naredni petak, inšallah, prvi dan Ramazana, pa se dobro pripremimo za ovaj Mubarak mjesec i postimo ga i uljepšajmo raznim ibadetima, sa ciljem da iz njega, inšallah, izađemo potpuno čistije od grijeha, jer je Ramazan do Ramazana čišćenje grijeha koji se počinje između njih. Natječimo se u dobru ispunjavajmo sve naše islamske obaveze, a na prvom mjestu obavezu namaza, jer bez namaza nema mu'mina, a trudimo se da sve na naše namaze obavljamo u džamijama. Zato onaka vam imamo barek Ramazan 1433. hiđatske godine. Dakle, imam nekoliko obavještenja, preporučujem vam da kupite nove brojeve Safa, Novi Horizonata, Astra i Glasa Sandžaka. Zatim vam preporučujem dvije prelijepije knjižice, Bajran, propisi, sunnati i prijestupi od Seada Kumri i Moralne vrline, jedne, jednu izvrsnu knjižicu koja se čita u jednom dahu od šeha Muhammeda bin Salih Al-Usejmina. I preporučujem vam, inša Allah, odnosno najavljujem, da ćemo, inšallah, imati danas Sergiju za pomoć e, u funkcionisanju, u održavanju ovog džemata, džemata džamije kralja Fahda, pa vas molim, inšallah, kao svakog petka, da izdvojimo, inšallah, dio srstava sa kojima nas Jelar Rošanuh počastio i da pomognemo, inšallah, da, e, da ovaj džemat, inšallah, nastavi funkcionisati još bolje nego što je to bilo, e, bilo do sada. Molim Jelar Rošanuhu da e, nam pomogne da sačuvamo svjetlo Islama, Jelar Rošanuhu Bude na pomoći našoj braći u Siriji, uz napomenu da je samo prekjuče u Siriji ubijeno dvije stotine civila. Molim uzvišeno gospodara da ovoj našoj braći u Siriji da skoru skoru pobjedu, da ih riješi Zuluma, Bašara Asada, odnosno njegove vlasti, i da je Aloložanuhu ponizi na ovom i kazni na budućem svijetu. mu Al podari razuma razjedinjenim muslimanima i učvršti njihove safove i koralke, da Lološanhu upiše među šehide i nagradi džennetom sve ubijene muslimane, pa i one koji su jula 1995. godine ne, kao nevine žrtve ubijeni u Srebranici, da Lološanhu njihovim potomcima da Sabura i šanhu, da Lološanhu da naši potomci, inša budu bolji bolji muslimani i bolji čuvari Bosne i Hercegovine nego što smo to mi, da nam Lološanhu budi milostim na sudnjem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa postanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Nadine inda Allah i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 إن الله أمر بالألد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء بالمنكر بالبغي يعيذكم نعلكم تذكرون <تصفيق> Paliu. Selam alejkum. Alejkum selam. Kako ste vi? Evo, dobro Možda na današnju temu, Srebrenica nakon dženaze. Jesli vi možda bili na dženazi. Pa nisam bio na dženazi, ali sam upućen, gledao sam preko televizija i tako da ono. Pa ta reč, mislim, žalost, tuga ono velika eto Da li smo pametni evo nakon svih ovih godina? Pa mislim da ni nije... Da nismo pometniji, baš, šta pa, pa i omladina i zaboravlja i sve, tako da, i ove djevojke, baš je Fendi je rekao i otišle su tamo i polu gole i sve, i, i počnju ti ponovo i brakovi, sve tako da, farno ono, ne znam. Gdje je izlaz? Izlaz? Pošto ja znam, pa ne znam, samo vjera, jatak. Znači da se omladini i ovim ostalim priča, o vjeri, vjeri, vjeri, i to da, nam jedinim spasni. Po da, vjeri, šta ja znam da ste ne zaborav, jednostavno, jel, jednostavno, znači nismo svjesni šta se desilo i šta može ponovo da nam se desi, znači. Oni koji su to radili, 95. su i danas živi i čekaju novu šansu. Po da, sigurno, znači, mnogi nas i smijavaju, recimo. Odje se tamo i već kako šta je, jedan taj čuvar kaže recimo da se ne uče tek i već mislim da što ja znam. Hvala. Eto, prijatno. Evo imali smo priliku poslušati hudbu. Isto vi možda bili na džanazi? Na džanazi nisam bio, ali hudbu sam pomno slušao. Da, nisam bio na džanazi. Dali smo pametniji nakon svi ovih godina? Teško je reći da smo pometni. Mi bošnjaci smo poznati po tome što je ovaj, Mudaris kazao na jednom mjestu, ne smo narod nekako, nikako da se opametimo. Često puta nam se dešava isti stvari, evo napomenuje par stvari. Opet se dolazi tamo radi trgovine, opet dolaze žene obučene, kako dolaze obučene, opet ljudi dolaze na način na koji dolaze. Znači, prema tim nekim stvarima, po tome gledajući sloboda, smo uzeli znači, onda Druga strana, kad pogledaš ljudi malo Ovaj, opet govori o tome kako ne znam, pa malo nam je ova više srebrenica i dotužila stanlo, stanlo, znači gledajući tije stvari nismo izvukli povuku, nismo nešto naučili nada se, ko Bog da će biti bolji ako Bog da nadat se, jeli, na, treba raditi na odgojima i obrazovanju mladih ljudi i generacija koji će imati malo bolji i drugačiji način razmišljati od ovih prijednog hvala, hvala Bogu, prijatno nadam se da su se koristili od iskustva historijskog i molim Allah da popravi stanje našeg naroda i da oni koji to do sada nisu uvidjeli im Allah podari im Allah podari raširi prsa za, za islam i da, da uvide inša Allah um, dakle šta je to u čemu je sreća i šta je to što vodi ka, ka kataklizm koja nam se dogodila od 92. do 2015. godine uh, šta evo uh, poručit svim onima koji nas uh, pratije koji gledaju a nisu svjesni uh, svega što nas možda i čeka ponovo? Da čitaju historiju. Sasvim dovoljno. Hvala. Seven. Evo imali smo priliku početati hudbu, tema Srebrenica, Dženaza. Jeste li bili možda u Srebrenicu? Yes. Uh, kako ste vi to sve vidjeli? Ono se ne može opisati. Ono ko imalo razuman, ko ima savjesti, ne znam, još ja ne, nemam rič za ono. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مذبحة برسنيتسا تثبت لنا أن الإسلام هو دين السلام ودين الطمأنينة ودين حفظ الحقوق ورعاية الذمب Biswara Rahim danas je sama odjeo od velikih šehova i saodijske Arabije, šej Abdulatif Al Gamidi, želi jednu kratku poruku puti, znači svim onima koji su izgubili nekoga na ovim prostorima u toku rata. Prije svega, znači nakon ove hudbije, šej Moderis održao govor o Srebrenici genocidu koji se desio. Kaže šej da genocid koji se desio u, u Srebrenici, znači našem gradu Bosne i Hercegovine, dokazuje i potvrđuje da je naša vjera, znači vjera Islam, vjera znači koja oprašta e, vjera znači koja je ispravna, koja je prihvatljiva i sve ono što se je dešavalo protiv vjere, znači same vjere njeni nosioci ukazuje i potvrđuje da je ona znači jedna, znači vjera koja prelazi preko znači granica, oprašta, prihvaća, znači i slične druge stvari. Le shak ka anna hada ad-din istafahu Allah liyakuna khatim al-adyan wa hada rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam alladhi istafahu Allah liyakun khatim ar-rusul وهذه الشريعه التي اصطفاها الله لتكون خير الشرائع هي التي تحافظ على حقوق الناس وتمنع الظلم لا على المسلمين ولا على غير المسلمين ذاتي uh, انشي kaže da ova vjera u koju nema sumnje kodobrana od strane Allaha dželešanu poslanici koji odobraj najdobranio svih hero vjesenika koji su bili poslani uh, je vjera koja štiti ljudska prava koja se brine znači o ljudskim pravima i o drugim znači svim ljudima wala kana baina na عدا الا اننا لا نعتدي عليهم مطلقا znacite mi zaista nikada ne prelazimo granice prema našim neprijateljima jako znači postoje neprijatelji koji su uh, jasni znači prema nama mi u tim situacijama ne prelazimo prema njima znači nikada ni u kom slučaju granica wala yajrimankum shana'u qaumin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa hada huwa manhaj aldin manhaj alislam alladhi istafahu allah liyakuna khayral aladyan Kao što je kur'anska poruka da da uzvišen nađe kaže da vas ne zavede znači mržnja prema nekom da prelazite granice odnosno da ne budete pravedni prema njima ne možete dozvoliti znači nego uvijek znači pravedno rasuđujete presuđujete u svim sporojima. da evo samo kratko jedno pod pitanje u suri Burud se spominje da su tada nevjernice ubili oko 20.000 ljudi koliko možemo uporediti tu situaciju i kako opisuje Lešanhu sve oni koji su pobijeni tada i možemo poređenje neko sa sa sa Srebrenici. Ne mogu je ni taklir baina yani mesela ma zikra fi surati al-Buruj an al-qatla yani allazi zukra fi tafsir bi 20 yani 1000 yani allatini qutilu wa baynama hasala fi Srebrenica yani na al انا حصل لاهلي لاهل البروج وانما التاريخ شاهد على على مدى من يقرأ التاريخ جميعا يجد أن هناك اعتداء من غير المسلمين على المسلمين كثيرا Mi, znači ne samo da u Kur'anu možemo naći tu činjenicu znači da su nekada neki prelazili granicu odnos prema drugima nego cijeli znači historijski poredak vidimo znači mnoštvo onih koji su jesi neprijatelji prema vjeri i njenim sedbenicima da su znači kroz vijekove činili nepravdu ubijali ubijali znači sedbenike islama u velikom broju وقد اجد مبررا على على قتال المحاربين لكن اين المبرر في قتل الاطفال الصغار Nekada možemo naći opravdanje za, ubi uh, za ubijstvo oni koji se bore na prvoj borbenoj liniji, razumijete, znači možemo nekada to opravdati, ali kako je da se opravda činjenica da se obijaju djeca, nejač, žene, starci, oni koji nisu nijukom slučaju znači bili nosioci, uh, niti znači bore prema nekom drugom. Fihatimati hadhe liqa, aškuru kum alejh, wa asali allaha an jerhama al katla, wa an ježalihom fi šuhada, wa an ju sabbir و ان يحفظ البقيه وان يعز الاسلام واهله في ديار البلقان وخصوصا svim ubijenim porodicama da ubijene primi kao šehide, da sačuva preživjele na ovim prostorima i to znači na Balkanu. شكرا لكم جزاكم الله خير شكرا لكم والسلام عليكم. Samo jedno da utvrdim znači. Mogli bi ovaj mislim sad Srebrenicaako ne prihvatimo sebe I Žepu, to su zaštićene zvone, znači pobili su sve i ostala im i ta zemlja, ona treba da bude naša. Znači da su i goraždu pobili zaštićenu zvonu, ostala bi ona Samo toliko Bog vam pomogu. Molim vas, nek čuje ovo, da zna da treba ovako. Sad trebamo biti zainteresovan, za Srebrenicu i za Žepu, za to sve. Nekvas Allah nagrada. Evo, nakon današnje hudbe, koliko smo pametni, koliko uzimamo Pouk i Srebrenice? O, o, dobro, ono je sve odlično, ja se znam i oddamo, borim, ali dobro, izračeno, malo da raja je došla sebi, izgleda, ne toliko, a... Selam, <tosim> Ali! Ti moramo se u priliku poslušati danas hudbu, uh, kako se vama doimla današnja hudba Srebrenica, ženaza. Pa da ti kažem, žalostno onako, kako gledajući, da nam ne možete... Bojste... Vrlo treba čitak prijet da to učestuje da da da da pogne što taj ne znam ja nisam misao da nešto da sam izgubio pitanje toga. Evo šta vi kažete za za za današnju temu Srebrenica? Odlična, odlična tema, nema tu treba i više puta ponoviti tu temu da se upoji. i prat više puta trebamo mladnu skren na Srebrenicu da ode kao izlet, kao da vidi da upamti malo bolje na liču mjesto. mjesta. Ovome primije nema teorije. Jasno, a koliko smo pometni onakom 17 godina vezano za Srebrenicu nas dešavalo, koliko smo zaboravili to, koliko nam se ne tiče uopšte? Pa ti kažem, no, mi nije da nas se ne tiče, nego dosta mi toga zaboravimo, što ne bi trebalo nikako zaboraviti. Jukući, a kamo li? Od čega? Pa, jednake drge obavlje, trka, naka, nije da zaboravi, da hoćeš da zaboravi neko sam odi to od nekoj drugoj frci ispadne iz uma, eti. Uh, kažu oni koji zaboravi uh, uh, svoju prošlost uh, postoji mogućnost da se ponovi. Ja kako? Ja mi pomišljamo da to neće, ali sve mogu moguće, sve moguće, to neće. treba uvijek imati na pameti da, da ne da je Bog da to more, sve to more. Ne, ne, neće učiniti. Ja bi imao samo drugo da kažem, ja ovo što on kaže, a ne bi trebao da, ali ja slobodan sam da, dugo se mi ne probudimo, naska će ovo trti uvijek. Razumite mi? Kako se možemo probuditi? Da, samo svi jedan štab. Eto, to. to. Koliko postoji mogućnost da se ne ponavi isto nešto? Pa, ako mi ne budemo svi za štab, da se mi izdogovaramo, mi kad dođemo na sjelo jedan drugom poselima, ja nisam u sjelo, nema ne ima vezi, da, da igra se prstena, te ono, nema da priča nešto o prošlosti, o budućnosti, pa da se izdogovaramo. Ja. Šta nas more potrebiti opet? Ljok, čima da smijemo i ovo ono, ne mogu ja imam, wow. uznerviram se imao sam ja isa sad drugo i zao wow. uh, Bio si na džumi? Jesam. Kako se svidjela? Dobro, fim. Uh, šta ću nam proučiti? Fatiha. Hajde. Bismillah ar Alhamdulillah, Rabel Alamina, Rahman, Rahim, Maliki, Omudina, Jakob, Amudu, Iyakin, Sej, Idena, Surata, Mustaka, Ima, Surata, Ladina, Naamta, Alajimu, Kadal, Makdubi, Alajimu, Labdalin, Amin. Hvala. Esselamu alaikum. Onaj, drago je baš da je Muderis onaj osnovne stvari. Ja sam primijetio da su baš naši ti bošnjaci koji drže radnje digli 50% cijena. Jedna mu stoji tamo, a druga vamo. Za nam je to malo opomena onaj bilo. Onaj, da, da se ta srebrensa ne ponovi Allah nas je upomenuo nije samo ljudi iz srebrence nego sve na isto mi je velika čast što sam čuj moderesa da je rekao onaj da naše sestre dolaze svakake ili nikake na na, na, na nama pa zbog čega A, je tako pa zbog toga što ljudi onaj se više predali dunjalu koji imamo znači dva puta jedan je onaj Allahov put koji može biti samo pravi ima ovaj šejtanov koji je ljude zanio s parama Pa su ljudi, kako su zaveli sa parama, što imaju više, više, samo mislili o parama, a uopšte ne mislili o namazu. Više smo se pretvorili da slijedimo običaje nego farze što je Allah i Božji poslanik, odnosno što je Allah naredio, a Božji poslanik sunete nam ostavio manet, mi slabo slijedimo. Ja toliko, esalamu lehi. Selam aleikum, Srebrnica, tema današnja, šta vi kažete na tu temu? Ma ne znam, ne bi ja vele ništa govorio imao. Koliko smo pametni 17 godina nakon Srebrnice? Pa, bošnjaci inače brzo sve zaboravljaju. Ovake hudbe, hudba pogotovo nezima. zima Efendija Muderisa, treba često, znači, narod, naš, stalno potencijirati na, ta, na takve stvari koje nam se dešavaju iz dana u dan. Nije samo Srebenica, nego i mnoga druga mjesta gdje su nad Bošnjacima napravljeni zločini. Malo se i na, na, na tim stvarima onaj znači, više priče, ja, sigurno. Svaki dan treba ovom narodu znači, potencijirati na tim stvarima. Da se zna, da ovaj narod zna šta je bilo i šta se desilo. Koliko je mogućnost da nam se ponavi nešto slično? Allah najbolje zna. Ali naš, rekao sam onaj naš narod brzo zaboravlja mnogije stvari. I o, ove si Bošnjaka mora biti znači u kakvom smo stanju i okruženju. Znači ni, ni, mi nikad nismo naj sigurni da nas neće ona zadesiti tak Takvo nešto stanje, jer svaki dan znači, vidimo i sa jedne i sa druge strane šta nam se dešava. Znači, kroz politička previranja, kroz uh, razne izjave pojedini i političara, pogotovo uh, da idemo sad dalje u krajnosti neke njihove ekstremne. Onaj. Znači, sve su to stvari o ja, kojima trebamo znači, stalno razmišljati šta, šta nam jedni i drugi misli. Šta mi mislite evo tema? Danas, Srebrenica. Te pitaj malo ovo u, u braću, braću. Koliko smo pametni danas? Pa, bošnjaci, kao bošnjaci ne bih rekao da su puno pametni, ali... Zbog čega? <hle> Šta nam se dešava? Pa, nekako su... Meki, meki su, mehki su, meki su, znam. Trebali bi se malo, malo više pot... prisjećati na, na događaje koji su nam se desili. Mislim da... Ako zaboravimo šta nam se dešavalo, šta vi mislite postoji mogućnost da se to ponovi? Pa sigurno da postoji, mislim, u okruženju kako je sada islamofobija i to kako vlada položenje prema prema jednoj zajednici, vrlo lako i vrlo moguće. Hvala. Hvala. Pa ne znam šta vam reku, ovo je oko, genociju pravil, nije trebalo da se uradi kako je se uradilo sad. Trebalo da se stane odbranu Bošnjaka, koliko je se god moglo da se, ali pošto su nas, te neki strani ljudi koji su obećali da će brani Bosnu i te ljude nisu uradili to. I normalno Srbi su ti četnici pobijali sve što su mogli. Ovo je katastrofa. Evo, koliko se u tvojem društvu priča o Srebrnici poreda 11. jula, znači štoku godine, koliko su uopšte prisjećati Srebrnice? Ma slabo, slabo, ljudi, skrvo je slabo. Pa ne znam, to, zato što možda se to njima nije desilo. Pa ljudi slabo pričaju o tevni. Znači, onaj, kako ka, sve što više vreme ide, sve se manje, zaboravljala se. A to se ne bi trebalo zaboraviti. I nikad se, znači, neki ljudi neće zaboraviti. Mislimo da, da se treba prisjećati toga 11. jula, to što se desnо u Bosni, u Evropi se, znači još je nigdje desilo. To je najveći genocid u u Evropi. Da. I mislim da se to ne to treba zapamtiti cijeli život. Hvala. Ništa i pa, kao i svaka fudba, i je bila za svaku pobodu. Nema stana onaj, komentara na nju. Svaka je moderna hudba na svaku popovo. Šta vi mislite, koliko smo mi svjesni svega toga što je dešavalo, koliko nekako izdaljine sve to posmakra? Pa gledajući Hrzova je marš koji sam, koji, na kojem smo onaj, učestvovali, vidio sam da nije baš narod uzeo povuku iz svega što mu se je desilo, jer taj, ne znam što bi rekao, mislim da je trebalo još onaj da se narod više vratiti vjeri da bi onaj, da se ne desilo stično što se je desilo i sad. Znači vi misle da nam je spas u povratku obožavljanja Lazošanova i praktikovanja vjere? Sakako. Je samo je tu spas, drugog spasa nema. Nam se čovjek spasio i na ovom i na ovom stvjeću, samo je spas u tome. Tužno je bilo biti prisutan uh, tokom uh, marša u Srebrnici tužno bilo biti prisutan na džanaziju Srebrenici. Međutim, Srebrenica je bila, prošla, život teče dalje. Koliko će na se vratiti onim standardnim uh, aktivnostima koje smo godinama prije imali, koncerti, fešte, zabave, alkohol, nemoral i sve ostalo, a koliko ćemo razmišljati i uzeti u povuku iz Srebrenice, vraća lavdje Lašanuu molita Lašanuu da svim onima koji su izgubili svoje najbliže da im dadne je sabura da im dadne je snage i molita Laha da nam se to više nikada ne ponovi